45 punti moi boas tardes, ben queridos ointes es escoitantes, que é mellor os ointes son moitos, pero escoitantes son aqueles que poñen interese do que estamos a falar moi boa tarde, benvidos, queridos ointes sempre en Galicia para todos vosotros dúas oriñas de radio en galego para que todos vostedes pasen unha tarde agradable o que queremos eh, darlle as gracias ao noso técnico que se non fora por ele isto non xaría adiante eh, Kiko Belinchón fai todo o posible axudado de, de Hugo moi boa tarde Hugo, benvido hoxe temos que disculpar a presencia do, do noso compañero Armando que hoxe Parece que está un poquinho delicado, pero enviamos un abrazo, un aperta grande, e un xaúdo moi cordial, desexando que se recupere o máis axiña posible. Queridos oíntes vamos a escoitar unha peza de música importante. Importante posto que onte celebrouse nada menos co 51 aniversario da revolución dos crave, dos cravos, a revolución dos cravos de Portugal. 51 anos, nada menos. Vamos a escoitar a... a, a un, me parece que temos... Non sei, o no é o técnico por, por a, a música e unha pequena introducción pero vamos a facerlo Grando la Vila Morena para todos vosotros que a peza fundamental da revolución dos escravos Sabes por que os carabeis son un símbolo da revolución portuguesa do 25 de abril? A protagonista desta historia é unha muller con raíces galegas, Celeste Martins Caeiro Nada en Lisboa e de nai galega, no momento da revolución, a nosa protagonista traballaba nun café de Lisboa chamado Sir, no edificio Franchiñas. Casualmente, o 25 de abril de 1974, o local facía o seu primer aniversario. Ese día, ao chegar ao local para traballar, Celeste foi informada de que non ían abrir, dados a contadimentos que estaban a suceder ao longo do país. Para celebrar o aniversario do local, o seu xefe mercara flores, convidando a algúnas empregadas a levar algúnas. Celeste decidiu coñer un ramo de carabéis e encamiñouse a súa casa no barrio de Chiado. A altura da Rúa do Carmo, un soldado participante no elemento revolucionario achegouse a pedirlle un cigarro. Celeste non tiña, pero ofreceulle un carabel que o soldado colocou no calón da súa espingarda. O resto do ramo repartíuno entre os demais soldados que estaban ali. Os cales repetiron o xesto do seu compañeiro. A acción rápido se estendeu e a xente acudiu ás florarías da capital portuguesa a mercar carabéis. Converténdose no símbolo dunha revolución Que puxo fin a máis de 40 anos de dictadura 25 de abril, sempre la vila morena Terra da fraternidade O povo é quem mais ordena Dentro de ti a Dentro de ti a cidade O povo é quem mais ordena da que um amigo em cada rosto de igualdade Grandula Vila Morena Baixamos esta peza que pusemos de inicio para celebrar o 25 de abril. É 51 anos de Reboznos dos Cravos, pero recibimos nada menos que a primeira convidada, a Concelleira de Cultura do Concello de Rivadavia, nada menos que doña Yolanda Gómez, Gómez, que celebran nada menos que 62 anos da feira do Viño do Ribeiro. Moi boa tarde, doña Yolanda. Moi boa tarde aquí desde do Ribeiro. Ben, ben vida, moitísimas gracias por atender a nosa chamada. Moitas gracias a vos por darnos a... Ose oportunidade que en Cataluña e Cornellá estedes escoitando a gran feira do viño que vamos a celebrar aquí pa semana que ven en Rivadavia. Desde un 1 4 de maio ou a 62 feira do viño do Ribeiro de Rivadavia, non? pois a verdade é que si sí, é unha feira xa con unha gran tradición, como ben diz, este ano celebramos a 62ª edición. Claro, desta feira tan representativa como é pa aquí pa a comarca do Ribeiro. Pois moitos parabéns por, por a parte que corresponde a vostede porque vai a ser unha celebración extraordinaria. A parte de ser unha celebración extraordinaria, tamén aparecen premios dos viños do Ribeiro, non? pois a verdade é que si sí, aquí en esta 62ª edición, como ben dicemos, participan unha representación grande do Ribeiro, tanto de alegas como de colleiteiros, que eh, nesta esta xornada pois va ser premiar, digamos, unha cata popular que se fai por todos os visitantes a feira que que catan os viños participantes nesta edición, e hai uns premios sempre o mellor tinto, o mellor blanco, tanto da de Geiros como da de Colleiteiros. Pero bueno, tamén destacar que eh, neste momento, digamos que o Ribeiro está vivendo un gran momento, unha gran etapa de recoñecemento tanto a nivel nacional como internacional, gracias a que están recibindo premios Eh, moitos viños daqui do Ribeiro a Cotío entón é eh, un honor pa min como concelleira de no turismo aquí de Rivadavia que seamos unha denominación de orixe tan premiada e que nosos viños cheguen fora darnos nosas fronteiras Bueno, eh, es, exactamente, nos aproveitamos esta ocasión para, para darlle a conhecer os galegos do Mediterráneo esa grande feira que se vai a celebrar precisamente desde o 1 ao 4 de maio. Eh, eh, en verdad, nosotros pues, eh, convidamos a todos os nosos escoitantes para que se acheguen precisamente a Rivadavia, que non somente polo pola feira, sino por moitísimas actividades que teñen previstas, non? Pois a verdade é que sí, este ano ademais apostamos aí, porque normalmente a feira facíase tres días, este ano como día un, pois aí cada vez sobre, apostamos a facer un día máis, aproveitar esta ponte festiva en moitas comunidades de toda España, para que máis visitantes da fora se acerquen aquí a nosas terras a celebrar esta gran feira que pa nós é moito máis que unha festa porque é unha mostra da nosa identidade de Rivadavia e do Corazón do Ribeiro e este evento permite amosar o que somos todos, a tradición, a caridade, o futuro e como non o festivo entón, pa xente que veña eh, podan disfrutar do viño pero tamén temos outras actividades paralelas tanto para os que lle gusto o viño, como para os cabellos non lle gusten tanto e veñan aí coas súas paresas que se si lle gusten que tamén podan participar en outro tipo de actividades non só do viño entonces temos un varios talleres obradoiros de cociña claro. con, con, con digamos con sí. reconhecidos cociñeiros de toda eh. o noso país tamén temos catas comentadas por sumirías de gran renombre mm. e eh, e despois ata obradoiros por os máis pequeniños, por nenos tamén que poidan participar, aprender a facer eh unha cociña eh sostible, saludable, toda a parte depois de música, eh actividades para os nenos en plan as típicas atracciones hinchables. Mm. Digamos que desde a mañá cala recintas antes da mañá hasta as 11 da noite é un continuo con de actividades temos exposicións, temos un bus turístico que leva polos viñedos do Ribeiro, visitas ao Museo do Viño de Galicia, que está aquí, ademais, no noso concello de Rivadavia. Pensamos que, que todos os visitantes que veñan van estar entretenidos, van ter moitísimas cousas das que disfrutar, pálo ben e como non probar os nosos grandes viños sí. bueno, falando das actividades que vostedes mencionou hai unha que é importantísima que é acompañamento do, do viño con esa enogastronomía eno gasrononomía claro. que, que precisamente ese viño de, disfrutalo con gastronomía que vostedes elixen acompañado de, de, de grandes chefess que, que, que van a, a amosar pois o que a nosa a gastronomía galega en todo o seu conxunto, verdad? Pois sí, a verdade é que sí, ademais eh, todos os obradoiros estes están tanto dirigidos por o chef que elabora no momento os seus platos eh, acompañado dun sommelier que vai marinando explicando como cada plato que se crea no momento digamos, que viño acompaña mellor, cale a forma de marinar cousas distintas tamén, moitas veces innovadoras, porque eh, desde sempre hubo a costume digamos, non, de que o viño branco era pos pescados e sí. o tinto pascarles, e sin embargo non ten por que ser así, hai hai viños tintos que marinan con pescados perfectamente como viceversa uh -huh. entonces é unha forma moitas veces de aprender e, pro, novos paladares, novos gustos é xa no tamén temos un, un, un obradoiro que é de coztelería con viño que é unha claro, cousa eh. que non é tan tradicional e sin embargo son novas formas de tomar o viño é de atraer a novos públicos o que moitas veces falamos que a mellor aquí na, en Rivadavia no, porque como somos a comarca do Ribeiro, digamos, hai máis costume de tomar viño, e a xente xoven veo como unha bebida máis común, pero en outros sitios a xente só moitas veces deriva ser máis a outro tipo de bebida, se parece co viño que non se acordan tanto del. Entonces, pues, pois a mellor son maneiras atractivas tamén de tomar viño tomando un cóctel para que o conozcan e aprendan a ao paladar estupendo que pode dar un viño nas nasas paps gustativas. Claro estas actividades que comenta que extraordinarias su, su un truco showcoking que, que vos te di tamén pódense desfrutar tamén visitando eh, eh, eh, disfrutando tamén facendo fotografías de, do evento, pero contemplando o patrimonio cultural de, de Rivadavia que ten é moito non. Pois sí, verdade, pode ser que este un pouco feo co diga eu, non? Non, non, pero... non, eh, hai, hai que programalo, hai que dicilo. É eh, dicir, es que... esta, esta, esta vila ten, ten muitísima tradición, pero que ao mesmo tempo, non sei, o, o xudeísmo aí existiu, que, que, que lóxicamente, eh, é unha vila ancestral. Pois si sí, é verdade Arriba Davía é unha vila moi fermosa, É unha vila que está en un valle espectacular aquí no Ribeiro. Temos moito patrimonio, como ben diz. Temos un barrio xudío, porque aquí hubo un asentamento xudío fa moitos anos. Uhum. Pertenecemos á rede xuderías de, de España, na que Barcelona, tamén unha xerra de, de vecinas claro. vosos. Tambén pertence a esta rede. Eh, temos eh, unha das festas medievales máis importantes de España, que é a festa de historia, na que tamén temos moitísimos visitantes, Eh, si, eh, Rivadavia eh, Ten sete iglesias Pa un pollo pequeninho que? Porque al final somos un pollo aí sí. De cerca de cinco mil habitantes O patrimonio histórico, cultural Que temos É moi importante eh, A verdade que merece a pena O que non conezca Rivadavia Vila connecer Porque penso que non se van a arrepentir Que lle vai gustar A parte do patrimonio O viño temos natureza Temos unhas termas Eh, que son espectaculares o aire libre estás no, no inverno bañándote o aire libre nun, nun paraíso casi para entón pues, eh, as expectativas son moi boas, creo que vamos ter moitos visitantes, esta feira está medrando ano tras ano eh, todo é un, un gracias ou un traballo que hai detrás eh, yo que Rivadavia pode ofrecer, porque eso a partir de, de vida a feira eh, pode unha familia, un grupo de amigos, que en queira vir pasar unhos días aquí a Rivadavia, é eh, seguro que o vai pasar moi ben, porque hai moitas cousas de que facer e disfrutar. E ademais, vostedes prevén que, que, que exista moita xente, seguro que terán previsto que o, o aparcamento das persoas que cheguen aí estén máis ou menos uh, como concentrado eh, eh, e redistribuído, pero uh, ofrecen un bus de gratuito para poder facer un percorrido, non? Sí ese é o que comentaba fai un momentinho É un bus turístico que temos Pero bueno, gratuito, gratuito non é porque vale 5 euros Bueno É bueno, moi económico claro. además, Vai acompañado con unha guía Que lle vai explicando todo o momento Por onde vai, as cousas que se poden ver e Vai ca entrada ao museo E todo eso durante o, o sábado e o domingo Dos días da feira Para que aparte de conocer pues, Ribadavia conozcan un pouco tamén O que é a contorna Eh, sí, esperamos ter moita xente, esperamos ter todo preparado e organizado para que... Eh, todo mundo que veña pois poda estar aquí tranquilo e disfrutar Claro, porque eso do, do bus equivale a que pues, a persoa pode disfrutar desa de, de, de de degustación vinícola e eh, tamén gastronómica, pero sin ter que empregar o seu, um, o seu auto para eh, ya, evitar posibles sancións no momento en que, ao mellor, ao beber dúas copiñas pois eh, <risas> teño que, que, que responder diante sí. da Guardia Civil, non? Si, sí, sempre con cuidado como non claro. eso parte da multa por tratar de que nadie pase nada que non haza ningún problema eh, be beber si sí, pero sempre con sentidinho como solemos decir claro, aquí claro, os claro. galegos Eh, hai que ser, eso conscientes de que si se beba alcohol non se pode conducir, pero hai tempo para tomarse unhos viños e despois unha boa cena, descansar, un café uh -huh. e despois si hai que conducir porque hai que irse para lugares facerlo sempre con conciencia Claro, por eso, por eso eu decía que empregar o bus é unha cousa claro. fantástica para que por 5 euros evitase moitos problemas lóxicamente, e aparte de eso sí. pues, disfrutas tamén de, de, de ese personal corrido que, que si está acompañado de guía, pues lógicamente bueno, pues es eh, eh, un complemento especial ¿no? es eh, eh, eh, saludable. Por cierto, hablando sí. de... Mmm de asistencia, quizás o mellor o chegaréis pois despois de disfrutar do primeiro día ou do segundo, pois pasarse por as termas para para ter unha unha sesión de de extraordinaria, non? Unha sesión detox, non? Como que está moi demais. Pois pues ben, espectacular, sobre todo a noitinha, así pola fresca, como se dice aquí, sí, sí. un baño nas termas unha boa masase, eso claro, pode ser increíble para descansar e dormir toda a noite do tilón po día siguiente, por ver, ter enerxía para volver a feira. Relaxación. Todas, todas, todas as actividades teñen complemento bueno, importante para disfrutar del, pero tamén teñen música e actuacións, non? Sí, pois a verdade eh, temos eh O ben rellosa para anoita a actuación De dous grupos musicais De fanse un poco de música, digamos, para todos os públicos Versións de pop, rock De os anos 80, 90, 2000 Para que chegue un pouco a todas as cidades E depois tamén temos como non música tradicional co o grupo de gaitas e airiños mm. Daquí da Arnoia Que son veciños dun concello limítrofe sí. eh, Que saldrán a desfilar Con co nosos gigantes Daquí de Rivadavia Don Pedro Doña Ana que son os nosos representantes en nas festas máis importantes de Rivadavia. Eles salen tanto na Feira do Viño como na festa de historia que falaba antes, como nas nosas festas patronais da nosa conocida Virxen do Portal, que, ademais, claro. é a patroa do Ribeiro. Entón, polas rúas sonarán as gaitas e os tambores, como non nunha festa... La que de Galicia esa música non pode faltar nunca. Vistas panorámicas que aí podense disfrutar tanto no río Avia como no río Miño que está Coronciño, entón, desemboca precisamente aí no Miño, non? Sí, exactamente sí, sí, sí. aquí, no noso Concello de Rivadavia. O Rivadavia leva o nome ben polo, polo río, polo que ben significado a Ribeira do Avia, en Riva do Avia. Uh -huh. E na parroquia de Francelos, que pertenece aquí ao Concello de Rivadavia, é xusto onde se invoca o Avia, xuntase comiño. Uh -huh. entonces temos unhas vistas espectaculares, unhas zonas de baño para disfrutar no verão tamén, moi bonitas e moi agradables para pasar aquí unhos bons días de verão Eh, iba a fresquiños, pero tampouco puedo dicilo porque ainda que estamos en Galicia aquí Rivadavia eh, unha zona que de, como decimos nos con un microclima especial, claro. tamén claro. moita calor no verano. Ainda bueno. que como temos moitos ríos ao redor, eh, unhas pozas de melón aquí ao lado tamén impresionantes. Uh -huh. A verdad que a comarca do Ribeiro pode presumir dun un sitio de natureza e ríos para refrescarse ainda que faga calor, pois un bo baño presta y disfrútase mucho de ese momento. Sí, sí, a máis, eh, bueno, perto tamén. Eh, por certo, quería lembrar que que, que algunhas das, das adegas teñen renome casi mundial. Non, non sei si, si por, por, por, por un grande director de cine que tiña aí unha, unha adega ou si por, por o mosteiro que está aquí perto, que que, que sei eu. A verdade é que esa ribeira do do río Abia e, a, e a contornas pois eh, axuda a que todas as persoas que irán a chegarse aí para disfrutar non somente do viño, senón tamén da, do panorama, non? Sí, pois a verdade é que si sí, o foi o director José Luís Cuervo, de Saianos, sí. pois, apostou aquí por crear unha bodega. Eh, Tambén son cousas que ao final fan tamén que vaya sendo máis conocido, porque non vamos dicir que non, que sí, os sí. viño son vos, pero se si tens unha persona conocida que sai un pouco famosa, que lle, que pode falar dos, nosos viños sempre vai coller máis repercusión, aproveitar e eso tamén asudou. esos San Clodio, su monasterio, su viñedos, esas son zonas que a verdade son sitios Que hai que verlos, eh, estar en eros, porque son, bueno... Sí. Acompa... O clero sempre súpo ele xirvo así, que máis... <risas> sí, sí, sí, sí. Acompañan precisamente para poder darlle máis visibilidade e eh, eh, poñer máis en valor eh, esa zona extraordinaria que é o Ribeiro de Rivadavia. Bueno, a, o, tamén a festa da historia, tamén a, o teatro, que é un, un, unha representación que quizás a nivel internacional tamén, non? Sí, a verdade é que a, a nosa moste eh, internacional, internacional de teatro aquí en Rivadavia que están, vais a celebrar do daza oito 26 de suyo eh, digamos o festival de teatro máis importante de toda Galicia e claro. dos máis importantes de España por aquí veñen compañías de, tanto de nivel nacional como internacional por... in, das máis importantes É sí, sí. unhos días nos que Rivadavia tamén goza es, dun espléndido ambiente festivo porque son de días, ¿no?, que... Eh, temos teatro tanto na rúa como nos no, no Auditorio do Castelo no Auditorio sí. da Casa da Cultura en todos os sitios que temos nos espacios eh, tanto tamén pensando un pouco en todos hai para nenos, para mayores é sí. eh, unha un, un, digamos unha data moi importante na na senda cultural aí nese de xuxo nos amostra internacional de teatro Pois pues de verdade que llegue. desexamos moitísimo éxito non somente nese, nese ese grande festival de teatro, sino tamén na feira que van a celebrar do 1 ao 4 de maio. Agradecerlle moitísimo que nos fixera este pequeno percorrido, desexando que podamos disfrutar dese de de, de, de grande feira, eh, eh, que teña moitísimo éxito. Muitísimas gracias por atendernos. Eh, hasta outro momento, dona Yolanda. Bueno, moitísimas gracias, aproveito tamén a ocasión para invitarvos aquí as portas de Rivadavia están abertas mm. eh, cando que irades, a del vino aquí, preguntade por nos, estareis de recibidos e invitaremos vos, como non a, a un bo viño do Rivero faremos un brindis. Claro, claro que intentaremos, eh, de verdade que yo agradezo moitísimo eh, bueno, pues a amabilidade que nos prestou vai a ser correspondida emitindo pues esto, o programa para todos os nosos galegos do Mediterráneo Moitísimas grazas Moitísimas gracias, sonido para todos. Hasta logo. Vamos a despedir a doña Doranda con música, como fixemos case sempre que temos unha conversa con convidados de Galicia.